Лицарський богун разом з джавалієвим пушкарем полтавським намірилося не ждати далі видимої смерті, а вириватись з обозу і виводити все військо. Богун зважився вести військо перебоєм, вимастити греблі через болото, на пляшиці поставити містки, вдарити на ленць Коронського, який некав з ватагою по той бік річки, і так здобути волю. Вночі, коли табір посполитих заснув, козаки почали гатити болото. Летіли в багно вози, шатра, кожухи, кунтуші, свитки, міхи, кульбаки, попони, посуд. Все, що мали, без чого могли обійтися. Тоді одразу по трьох греблях, виставивши наперед гармати, а позаду частину кінноти, вбогуну барив на лянцкоронському. Нічі туман сприяли козакам, хоча багато з них через штуханину і поклоп загатили ті багна власними тілами. Посполиті спали праведним сном у таборі. Ще й на рану через туман ніхто нічого не зміг помітити. Сіли снідати, дивуючись, що на них не нападають пани. Був донь апостолів Петра і Павла, Петрівка. Сказав хтось згодом гірко, Розговілись на Петрівку, та й навіки заговіли. Від одного крику сполошився весь табір. «Братці! Вже ні одного полковника немає в таборі! Всі повтікали!» Наглий страх опанував юрмолищами людськими. Всі залетались на осліп, кинулись притьма туди, звідки гукали їм козаки. «Сюди! Сюди!» На греблі насунули одразу тисячі люду. Один одного спихав у багна, один поперед одного намагався вискочити на гадку. Ніхто не слухав богуна, який вмовляв з того берега триматися ладу. Греблі розгрузли, знищилися, передні стали тонути, задні йшли по їхніх трупах і тонули теж. Страшно бачити безумство одного чоловіка, коли шаленство опановує цілі тисячі одразу все-все нагадує кінець світу. На безборонний покинутий табір налетіла-зголодніла шляхта і пожадливо стала хапати все, що попадалось на очі. Нарожнах пеклися цілі воли і на триногах висіли казани з борщем, киселем і козацькою саламахою. В таборі було в достатку хліба і борошна, безліч олець, волів, коней. Двадцять вісім гармат дісталося переносцем без перемоги. Рушниці Пороху вистачило б на все військо. Жовнір захопили козацькі хворугли, даровані королями, Владиславом і Яном Казимиром, гетьманське шатро, де була шкатула з листами від іноземних володарів, дві скрині з золотом, печать війська Запорозького, Собовина Кирея. Якийсь шляхтич заколол митрополита Корінгського Іосаафа, коли той став піднятим Христом на путів нападників. Королеві принесено Оксимитову Митру в золотих хрещатих бляхах, Євангелія в золотій окладі дві чаші, три хрест яшмовий, омофор коштовної роботи, патерицю, вилиту з срібла і освячений меч шляхтичі ганялись за нещасними, які ще не втонули в болоті, хапали й мордували всіх. Нікому не було милості ні жінкам, ні дітям, ні пораненим, і ледве живим. Так збувався присуд магнатів українських на таємній радіо Вашневецького «Зіперти саме ім'я козацьке з лиця землі». Триста відважних для Осаронова козацької слави. Вони засіли на невеличкому стрівцевій журавлисі і билися цілий день. Вони косили шляхтичів із самопалів, коли ж який отчий дух підбирався ближче, то стинали його косами. Не було охочих підставлятися під кулі тих сміливців. Від Потоцького був присланий ротмістр, який гупнув козакам. «Пан Краківський дивується вашої двазі». І, жаліючи таких мужніх вояків, дарую вам життя, коли ви піддастеся. «Скажи пану Краківському, аби він так не думав про козаків», – оповіли йому обложені. «Не обдурити нас обіцянками. Нам життя не недороге, а милістю ворогів ми гідуємо. Дивіться, як нікчемне для козаків добромирське. Знайте, що воля для козака дорожча над усе». Син покидав у воду золото-срібло, яких-то мав, і знову взялись за мушкети. Потоцький виглядив на них дві латаги. Сам король прибіг дивитись на все рідкісне видовище. Козаки обнялися, прочитали молитву і кинулись на ворогів. Кожен помер не інакше, як бувши нападників кількох, і, промовивши слово, заохоти до товаришів. Всі вони полягли, бо ті спартанці царя Леоніда. Та тільки один. Він скочив у човен і став одбиватись косою. Чотирнадцять куль поцілило в нього. Він жив і оборонявся. Король звелів сказати козакові, що дивується його відвазі і дарує йому життя. Я цура із життя, відмовив той хоче й як справжній козак. Один Мазар з Цихановського повіту забрів воду по саму шию, вдарив козака косою, а тоді доколов з писем. Може і ліпше, що ніхто так не взнав імені того козака. Ніхто не присвоїть собі його пам'яті і походження від нього не належить нікому засібно, а належить усьому народові. Може, той був народ наш нещасний і мужній. У томі шостому театру Європи, видаваному у Франкфурті на Майні Матвієм Муріаном,